بسم الله الرحمن الرحيم سوره الشمس دا مکی سوره ده سوره الشمس مکی سوره ده پینزلت پکې آیاتونه دي د دې کې پینزلت او دا د سوره القدر چې بری پارا کې مخ قرار روان دي سورۃ القدر مفص نازل شوې دي او د سورۃ البروج نا مخ کې نازل شوې دي په حالت د جمعې کې نمبر سورۃ د قران دی په حالت د نزول کې 24 نمبر سورۃ د قران دی ما قبل قررا بتد چې په ما قبل کې بیان د مجازات حسن او د سی او دي او په دې هم بیان د اجازاتو نو دا فرمائی وشمت وضحاها بل دا پورا سورت مکی ری بن زلت پدی کے حیاتونی دی چوون پک کلمات دی پدی سورت کے چوون کلمات دی دو سو سین تالک پک حروف دی دو سوا وصل وی حروف دی پدی سورت کے بسم اللہ اللہی نور السماوات والحرض الرحمن على الكل بتعلیم الخیر والشر الشر الرحیم علا من ذکن نفس و الشمس و ضحاها قسم بذیوی پر نور باندی و ضحاها او پگرمیدت باندی والقمر اذا تلاها قسم بذیوی پر سممی باندی ارکلا چی تابیشی پر نور بطی والنهار اذا جلاها قسم بذیوی پر روز باندی ارکلا چی روخانک لیغ نور واللیل اذا یغشاها قسم دې ری پښبا باندې اضا يرشاه کله چې هر کله چې پټکړیغا نور لرا وتماي و ما بناه قسم دې پاظمان باندې او جوړ کړې ده ول ارض و ما طحا او قسم دې پزمک باندې اوسنګي ورول ورولې دا څنګه چې د اظمک ورولې دا ونق و ما سواه او قسم دې په ننق باندې اوسنګي برابر کړې ده فعلھا مها بجورا وحقوا فهلھا مها فضله علم ورکلې اه ان بجورا وحقوا فضله کې اچولې دي ورته ګناونه دد ورتقوا فضله کې ورته اچولې دي ګناونه دد اي ماهیتها وحقوا قویتاونه داو پرېزګاری دد قد افلح من زکا پتہ کی کامیاب شو هغه کدا نه پات لو په وحدانيت دا الله تعالی کرا په توحيد بيانولو ترا وقد خاب من دتا او پتا کې ترا خاب خاب دا ګمرا شو ناکامه شو من دتا ها چا چې په چا چې په کې نیلا وکړو سو ته مراد ده قیدار بین طالب یاد دتا ته چې په د قومي د شعيب عليه السلام په قوم کې د تعالی علیه الصلاه والسلام په قوم کې په سمودیانو کې نه کتان راو تیونو نه کتان خپل کې ملګریو دا زنه کاو او هغه قضه کې ودا غي ولونا وی او هغه یو تا پکې د هغه مشر لته کوم نوم قیدار یا قیدارو قیدار بین طالب کده له نالیت ورکړو چې کچره د تعالی علیه الصلاه والسلام داو کوي او جل نو دا به کوم چې کوم استف وخي دما پلوونو کې پکه ما چې کوتاګ دي خیال کې مرادي سوره القمر کې تفصیلی ذکر کوي ترشه وي له هغه ورته ویته کې نو تکو صرف اوه یادې موږ درللا صالح عليه السلام اوجن نو هغه واقعي ته اشاره راکدار او نو فرمای من دداه شات په کورو کې ملا وکړو کله دبا تمود بظغوا دروځنه کړو تمود بظغوا په تر کې یدم با اشقا یدم با اشقا کله چی راوچت چه دره ناقتی ددی ناقی د وجلو د پارا اشقا نو دا بدبخت او دا قدار فقال له رسول الله ان هتک الله و ثقیا او یدای رسول د الله تعالی دا الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته وی आम्ही مستجده کین ذکرشتا سورہ قمر کی ایت نمبر 29 کی आम्ही مستجده کی تلې کمه دي پارا کې نمبر آیت کې تذکرہ شتا الکون وخدیر لګي دا چې سبق ډیر دی دا زر زر ختمول غوړی وختوم لګري نو پرې واجه تفصيل کینځو نو پرمای نه قتلای ای ادکونا قتل الله ویری کې دا الله دیو کینا وتقیاها او دوبو د دینا د دوبو دوار وارد هغه ترتیب سل کې دا اوس ټول معلوم دی تفصيل کینځو زمو چې چوا نو یو رات بوبټولې دې کله او یو رات چې دقومم ولو تارو بت کړی نه دا دوورې ترکیب ب دا په کم اوورې به اوخې بت کې نو دقوم تاار به ووبوخواته نهراتلو او په کم ورې وه د اوې کې ټولقومم به ټولو ورپله شل ټول ورې نه یوچنه د پای روانوه په بیایان دې ظالمانوې د زمون تاار ورته نفرېوي نو د خپلو تارو د وجه نه دا او چې نو دای وجهه نو د هغ ملاکت راو ملاکت راو څو بدی باندې رفض دی بذن په سبب د ګناده دی فسوا ټول برابر کړو عم العذاب علی الكل لرضائهم عم العذاب عام کړو بدی باندې عذاب علی الكل په ټول باندې رضائهم د دې د رضاو نه گئے د وجه کوم رضاوږي وا د کوم ورتنی وي چې لکه ګورا د الله کتاب بیان نه د الله پیغمبر دی ولی ذو جل وطعواني ولے د موکه چیتاله نشانی دا او د الله تر موجیزه دا غولی مولو مولو چې تاسو ګرځي نو دې د دې منو نه کړه په دې وجه الله تعالی په دې باندې را عذاب راوځو نو